Частина шоста. Обличчя в темряві. 23. Ви знаєте, як це погано, коли ти не можеш сказати напевно, розплющені в тебе очі чи ні. Коли довкола тебе така піцьма, ти можеш бути і мертвий, і живий. А коли ти не можеш поворухнути жодною частиною свого тіла і ніби ширяєш у повітрі, як привид. Це теж припогано. Та й цілковита тиша аж ніяк не зараджує справі. Ось так я і лежала невідомо де. Спочатку довкола не відбувалось нічого. Я постійно програвала в своїй голові те, що трапило зі мною перед тим. брязкіт скла, виття вітру, пальта й куртки, що крутяться в повітрі. Аж зненацька, ніби хтось клацнув вимикачем, до мене повернувся нюх. Я відчула запах мулу та пліснявий, ще гіркий присмак крові. Так, ніби хтось вивалив усе це разом на мій бідолашний ніс. Я чхнула, і це чхання віддалось гострим болом в усьому моєму тілі. Я відразу зрозуміла, що лежу незручно зігнувшись на твердій землі. Лежу на боці, підібгавши під себе одну руку, а другу витягши вперед, як у той дискобол на давньогрецькій вазі. Мені здалося, що голова в мене лежить нижче від тулуба, а під щокою – м'який холодний бруд. Коли я дихала, в мене ворушилось волосся, що впало на моє обличчя. Я спробувала порушити руками і ногами, і вони на мій подив послухались мене. Було боляче, але не так, як я гадала. Так, я перетворилась на величезний синець, однак мені пощастило нічого собі не зламати. Я почала перекочуватись і відповзати вбік, натрапляючи на якісь невидимі в темряві речі. Нарешті мені вдалося лягти на спину, підібгати ноги, ривком підняти тулуб і сісти. Я притулила пальці до чола, пасмо волосся, що прилипло до нього, було липке, напевно, від крові здається, я добряче вдарилась головою, коли падала, скільки я пролежала тут непритомна, сказати було важко. А я заходилась мацати землю поруч із собою. Рапіри немає, рюкзак пропав, череп з усіма його непотрібними порадами і дотипами теж пропав. Хоч як це безглуздо, та я зненацька відчула, як мені бракує його. В моїй голові, там де завжди звучав його голос, тепер було порожньо. Мені хотілося знову завалитись на бік і заснути. Мені було байдуже до всього, мене нудило, паморочилось у голові. Проте навички агента врешті взяли над усім цим гору я Потихеньку, обережно обмацали свій робочий пояс. Усі кишеньки на поясі були, як і раніше, повні, отже, я не беззахисна. Напружившись, я підібгала ноги, пошукала між каністрами й ремінцями, аж поки знайшла торбину з водостійкою матерії, пристепнутою біля петлі для рапіри. Там я зберігала сірники, завжди носити з собою сірники одне з найголовніших правил агента. Здається, сьомий в моєму списку. Не таке важливе, як наше правило печива, однак, безперечно, входить до першого десятка. Отже, правило сьоме, пункт другий. Твоя коробочка з сірниками завжди повинна бути повна. Правду кажучи, раніше я частенько легковажила цим пунктом. Однак Холлі з її увагою до дрібниць щоразу стежила, щоб наші сірникові коробки були повні. І я уявила, як тепер довелося б мені без сірників. І відчула щиру вдячність до Холлі. Вдячність, яка тут таки змінилася відчуттям провини. Холлі. Я пригадала, як ми сварились, що я наговорила їй тоді, у відділі меблів. Пригадала, як мої гнів і дурість розбудили Полтергейста. І від цих спогадів мені стало ще гірше. Потім я пригадала, як Холі перескочила через провалля, як Локват після того потягся до мене. І мені стало невимовно боляче. Адже Полтергейст підхопив його і потяг невідомо куди. Що з Локвітом зараз? Чи живий він? Я схлепнула, жаліючи саму себе. Та відразу вгамувало це почуття. Мені вкрай не сподобалось ледве чутне відлуння. І те, як це відлуння залоскотало мені шкіру. Годі! Більше ніяких емоцій! Хай там як це скінчиться, мені вже відомо, що я тут не сама одна. За мною спостерігали привиди, ті самі присутність яких я відчувала ще в магазині. Проте зараз вони були ближче. Ближчі й дужчі. А ще звідкилясь, вочевидь, теж зблизька. Лунало знайоме тихе, огидне дзущання, яке нагадало нам із черепом, проте моторошно дзеркало в рамі з кісток, що ми викопали на кладовищі Кенселгрін. Я протерла очі. Ні. Зараз мені важко було судити про щось, напевно. Голова в мене йшла обертом. Я трнула першим сірником. Малесенький вогник спалахнув у пітьмі й освітив обриси моєї брудної долоні. Я витягла з торби не дві невеличкі свічки, два товсті короткі недогарки. Один я обережно поставила на землю. Другий запалила і тримала його під кутом, аж поки вогонь розгорівся і осяяв те, що мене оточувало. Тепер я могла бачити. Я сиділа на темній утрамбованій землі, засипані камінцями. Збоку і ззаду, там де щойно лежала, височив невеличкий пагорбок, теж обсипаний камінцями і трісками. Поряд лежали листки від штучного дерева, червоні, схожі на краплини крові, і ламанда з розірваних подушок, і подертий на клапці одяг. Сорочки, штани, навіть перекручена спідня білизна. Все це, мабуть, засмокталося до діри в підлозі разом зі мною. Над моєю головою чорніло провалля. Чи воно пронизувало весь шар землі і виходило до вістибюлю магазину, чи його краї обвалились, поховавши мене живцем, я не могла сказати. Вогник свічки був надто слабенький, щоб сягнути так далеко. Зате він чудово освітлював сірі муровані стіни довкола мене. Я радше відчувала, ніж бачила, що ці стіни утворюють наді мною арку, верх якої прирізає темна щелина. Я перебувала в камері, споруджені людськими руками невідомої якісь завширшки. І раптом я зрозуміла, що це за камера. В'язниця. Сумнозвісна королівська в'язниця. Джордж, як завжди, мав рацію. Частина цієї в'язниці дотепер збереглася під землею, і розлючний полтергейст пробив до неї дорогу. Певним чином він прислужився мені, привівши до центру навали привидів у Челсі. Так, це було джерело і полтергейста, і моторошної постаті, що рачкує, і всього цього жаху. Ніби на підтвердження свого здогаду, я розгледіла за якихось три ярди від себе кістяк. Він висовував із землі свій череп, простягав уперед кущеві руки. На мить я навіть подумала, чи не вбила когось, коли падала сюди. Ти відразу зрозуміла, які це дурниці. Адже кістяк стародавній. Привіт, сказала я, поглянувши на кістяк. Пробач. Кістяк нічого не відповів. Гаразд, довелося пробачити йому погані манери. Я поволі підвелася і, хитаючись, ступила кілька кроків уперед, кривлячись від смердючого диму, що клобачився коло свічки. З усі біч мене оточували муровані стіни, вологі вкриті білою пліснявою. Стіни тяглись у долину. Тож я почувалась так, ніби мене засмоктує в тунель, помало наближаючи до чогось лиховісного і неминучого. Відчуття було не дуже приємне, надто коли врахувати, що мені досі паморочилось у голові. Я глибоко вдихнула і притулилась до стіни. Тільки на моя голова торкнулася каменя, на мене полинуло відлуння минувшини. Голоси, що кричали, плакали, волали про порятунок. Прохід був повен людей, вони бігли повз мене і крізь мене, штовхались, лаялись. Повсюди панували відчай і страх. Мене закружляло, відірвало від стіни, викинуло середину проходу. Я знову стояла сама серед тілковитої тиші, і в моїй руці догоряла свічка. Я додалі ясніше чула відлуння минулого і не мала змоги навіть перепочити. Я оглянула стіну. До самісінької стелі вона була вкрита ледь помітними подряпинами, окремими словами, ініціалами, римськими цифрами, слідами в'язнів, які жили і помирали тут. Люсі, з пітьми, що розляглась переді мною, знову долинув цей голос. Я пошепки вилилась. Ця тварюка знайшла мене. Гаразд, пора вже покінчити з цим назавжди. Добре, сказала я. Не хвилюйся, я йду. Шкотельгаючи як інвалід, то піднімаючи свічку вгору, то опускаючи її, я рушила вперед. Тепер я намагалася більше не торкати стін. Подекуди між каменями проростало біле коріння дерев, а стіни блищали від вологи. Невдовзі під ногами почали траплятись калюжі. Кілька кроків мені довелося ступити по воді. Та згодом підлога знову стала підніматися, і я ступила на твердий камінь. Я опинилася на перехресті. Ліворуч і праворуч від місця, де я стояла, тяглись іще два проходи. Лівий прохід майже відразу був перегороджений ржавими залізними гратами. У правому проході я помітила сходи, які йшли під смердючу вгільно-чорну воду. Звичайно ж, я не звернула до жодного з цих проходів. Рушила прямо, і брелізши через купу дерев'яних уламків, опинились у якомусь просторому приміщенні. Спереду линув чийсь шепіт. Коли я підняла сивічку вище, він ущух. «Не соромтесь», – мовила я. «Говоріть собі!» І засміялась. Вони справді соромились мене, вони мовчали. Підлога знову хитнулась під моїми ногами. Голова страшенно боліла і намить усе попливло в мене перед очима. Коли ж зір, нарешті, прояснився, я чітко побачила тих, хто шепотів. Вони були тут, переді мною, громадились купами в краях підземної зали. Можливо, я трохи збожеволіла після блукання проходу, та мені здалося, що ці купи на схожі на сміття принесене річковим припливом. Я придивилась. Ніби голі дерева з обідраною корою, переламаним ялям, лежать там покотом. Тільки зрозуміло, то були не дерева, а кістяки». Подекуди на них ще збереглись клапці від одягу, та здебільшого то були просто голі кістки, безладна мішанина білих крапок, ком, знаків оклику, начеркана на сторінках величезного записника. Я бачила окремі черепи і щелепи, в яких збереглися зуби, поламані рештки рук і ніг, та найбільше тут було маленьких відламаних від чогось кісточок. Ребра тяглися вгору, скидаючись на жмутки прибережної трави, чи розбиті стояки для велосипедів біля покинутої залізничної станції. Часом купа кісток сягала мені аж до пояса. Зала, в якій я опинилась, була широка, прямокутна, одначе кістки громадились лише вздовж стін, не загаращуючи водночас темно-сірого отвору виходу, що виднів у дальньому кінці зали. Я поволі вийшла на середину кімнати, затуляючи долоною вогник свічки, не лише задля того, щоб він не згас, а й заради поваги до мертвих. Скільки ж тут цих решток? А ті, кому ці рештки раніше належали, теж були тут. Над купами кістяків ширяли сотні світлих постатей, що самі нагадували язички полум'я, тільки холодні. Майже нерухомі і прозорі, мов, застигли сльозинки. Вони випромінювали, напевне, потойбічне світло. На їхніх обличчях не було ні ротів, ні носів, тільки темні ямки замість очей. Вони зирили просто на мене. А я, стоячи посередині зали, відчувала всю силу їхньої уваги, їхнього кількосотлітнього болю і ненависті. «Усе гаразд», – сказала я їм. «Я розумію вас». «Що там Джордж розповідав про історію цієї в'язниці?» Наприкінці свого існування вона стала радше лікарнею, ніж в'язницею. Останніми її мешканцями були прокажені та інші небезпечно хворі бідолахи. Ніхто сюди не приходив, усі уникали і зневажали їх. А потім королі з династією Цюдорів вигнали їх звідти і зрівняли це місце з землею. Вигнали. Я оглянула потрощені кістки біля стін. Ніхто їх звідси не виганяв. Їх просто замкнули під землею, завалили уламками стін і залишили в пітьмі помирати. Так простіше. Чистіше. Вирішуються кілька проблем одразу. Ці люди були або злочинцями, або прокаженими. Хто б приймався ними? Тож, чи варто дивуватися, що ця невеличка зала – таке потужне джерело сили і люці? «Я розумію вас», – повторила я. Постаті замерехтіли, стежачи за мною своїми нерухомими темними очними ямками. Я щосила намагалась виявити своє співчуття до них. Та чи сприймуть вони мій жаль? Чи можуть вони будь-що сприймати після того, як стільки століть пролежали похованими живцем і забутими? Стільки століть не знаходилось нікого, хто згадав би про їхнє існування. Що ж, не стану нікого звинувачувати. Я поглянула поверх свічки, що вже згасла, і помітила дивовижно річ на підлозі. Нахилилась уперед, трішки хитнувшись, якби ця підлога припинила крутитися у мене перед очима. І уважно придивилась. А вже ж, кістяки – це не найголовніша тутешня загадка. Плити підлоги, над якими я схилилась, були чисто виметені. На них не було жодної порошинки, хоч порох густо вкривав і прохід, якими я сюди дісталась, і кістяки по краях зали. На одній з плит недалеко від мого лівого черевика лежав якийсь циліндрик, наполовину білий, наполовину бурий. Спочатку я подумала, що то уламок кістки, та коли я пустила свічку нижче, то зрозуміла – це недопалок. Недопалок з сучасної сигарети. Я поглянула на нього, насупилась, труснула головою, намагаючись зрозуміти, що ж це значить. Довкола мене хтось заворушився. Озирнувшись, я побачила, що бляді постаці рушили до мене. Я нетерпляче підняла руку. Усе гаразд, усе гаразд. Я тільки на хвилинку, я тут дещо знайшла. Я підвелася, тепер, звернувши нарешті, увагу на підлогу, я помітила й деякі інші химерні речі. Посередині зали підлога була напрочуд чиста, ані кісток, ні пороху, ні будь-якого іншого сміття. Хтось старанно прибирав цю залу, не згірши за Холі манро. І Від цієї думки я загогатіла, і це остаточно розбудило мене. Я стурбовано подивилась на коло привидів, що от-от мало зімкнутись круг мене, і сказала «Дайте мені більше місця, ви мені заважаєте. Відійдіть, будь ласка, трохи назад». Я вийшла на середину зали, зосередилась, усе довколи досі оберталась перед моїми очима. Нахилилась і похмуро втупилась у кам'яні плити підлоги. Придивившись, я розібрала на них численні цвіточки, схожі на краплини застиглого воску. Я спробувала помацати пальцем одну таку краплину і мало не перекинулась уперед. «Ви не як мене дратуєте!» – сказала я привидам, які ще ближче підібрались до мене і вже не висіли над купою кісток. Тепер вони утворили коло круг прибраної частини підлоги. Я відчувала, як пильно вони спостерігають за мною, як гніваються на мене. «Я не збиралася з вами розмовляти», – провадила я. «І вже, напевно, цього не робитиме, якщо ви не відійдете назад». «Ану геть!» – привиди позиткували. «Отак буде краще. А тепер скажіть, що ви тут робите? Звідки тут воскові краплі і недопалок? Що це за круглі подряпни на підлозі? І що це за чорна пляма посередині?» «Ви що, розважались тут? Багатця палили?» Привиди, зрозуміло, нічого не відповідали мені. Та за їхніми спинами я виразно відчувала відлуння давнього насильства і жорстокості. Воно клубочилось над нами чорною хмарою, як піщана буря, що насувається на містечко, загублене серед пустелі. «Я влаштую вам усім гідний похорон», – говорила я. «У справжніх трунах, за всіма звичаями, нікого з вас не палитимуть у печі. Не хвилюйтеся, домовлюся про це з Локвидом». Він, щоправда, трохи поведений на привидах, але я його умовлю. Не хвилюйтесь, Локвот розбереться з вами всіма. Е Еш, розбереться, якщо він ще живий і здоровий. Зненацька мені спало на думку. А якщо ні? Це була навіть не думка, а впевненість. І що ж тоді, власне, роблю тут я? Навіщо мирную час на розмови з привидами, коли Локвіт пропав, зв'яєний ураганом? Біль пронизав усе моє тіло, в голові і Я майже впала на коліна. Може, він теж тут в серці, як у Якби він вижив, то давно вже був би поряд зі мною. Мій страх вирвався з мого серця, величезною хвилою покотився до криїв зали, і всі привиди знову зашепотіли на різні голоси. «Розмовляйте зі мною виразніше», – сказала я. «Як отой дідуган у кріслі. Вам трапилась рідкісна нагода. Такі люди, як я, не часто сюди заходять. Говоріть, тільки зрозуміло». Аж тут я помітила, що моя свічка згасає. «Нічого, все гаразд, в моїй торбинці ще одна». Свічки там не було. Невже загубили її дорогою? Ні, я згадала, як акуратно поставила її на землю, там, де отямилась. Я вирічила очі, дивуючись з власної дурості. Гаразд, доведеться повернутися і знайти її. Я озирнулася і побачила, що привиди перегородили мені шлях. А тепер, сказала я, ви повинні випустити мене, щоб... Уйх! Гаряче візко пік мені пальці. Свічка майже догоріла. Я поставила на догорок під ногами і полізла по сірники. Тиранулись сірником і заходилось шукати, чи не можна тут запалити чого-небудь замість свічки. Може, свіч є в привідів? Вони ж тут нещодавно палили їх, судячи з вузкових краплин на підлозі. Посуньтесь, хлопці, трохи назад. Я не бачу, де витримаєте свої «АОВ». Один привід рушив уперед, до того ж більш рішучий, ніж досі. Всередині його примарного тіла я розгледіла бліді ребра, побачила руки. Його очні ямки мерехтіли мовизочки чорного полум'я. Взявши з пояса каністру, я зірвала з неї кришку і сипнула сіллю. Вона спалахнула смарагдовою дугою, очистивши кругом мене простір. Усе це зробили миттєво і машинально, дались в знаки давні навички агента. "Пробачте, я на вашому боці", вигукнула я. "Треба тільки щоб ви не займали мене". Привиди заколихались, Їхні сяйво померкло, обриси стали більш нерівними і незграбними. Я вилилася, кинула гадсірник, а тоді трнула іншим. Недогорок біля моїх ніг згасав далі. В залі ставало дедалі темніше. Опустивши сірник нижче, я поверх його вогника поглянула на привидів, що оточували мене. «Що з вами?» – зіпнула я. «Я хочу допомогти і вам, а ви намагаєтесь убити мене!» Ще одна каністра сіллю, ще одна яскрава зелена дуга. І примарні постаті знову відступили, сумно шипочучись між собою. Я відчула, що починаю панікувати, і це було ж ніяк недобре. В такому стані я не зможу тримати їх під контролем. Окремо, кожен з цих привидів був досить таки немічний, і я легко могла підкорити його свої волі. Та їхній спільний гнів був для мене занадто потужною силою. Що в мене залишилось? Трохи солі, ще менше залізних стружок рештою я в магазині ейкмрів, і одна єдина каністра з магнієм. Нижперід чи в кишеньках пояса я впустила коробочку з сірниками. Я тут таки підняла її, та в мене так тремтіли пальці, що сірники розсипались по підлозі. Я зойкнула, нахилилась, щоб зібрати їх. І побачила, що привиди рушили назустріч мені. І саме цієї миті згасне догарок свічки.